Aquest divendres 25 d'octubre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que les oficines de turisme del municipi van rebre menys visitants durant l'estiu passat. També us explicarem que demà comença el cicle de literatura anglesa a la Biblioteca de Palafrugell, una activitat organitzada conjuntament també amb les fundacions Sharp i Josep Pla. La informació comarcal ens portarà avui fins a Palamós per explicar la detenció de dues persones que falsificaven receptes mèdiques. Tornarem cap al nostre municipi per explicar-vos que l'agrupació excursionista de Palafrugell organitza per aquesta nit una xerrada per conèixer la normativa a l'hora d'efectivitats a l'aire lliure serà a càrrec de gens rurals i tindrà lloc a les 9 de la nit a l'espai de Can Genís. I acabarem aquest informatiu d'avui com és habitual els divendres i ho farem parlant amb en Josep Pasqual de l'Observatori de l'Estartit i és que per aquest cap de setmana esperem anticiclò i un esforç contrastèrmic tèrmic entre les temperatures diurnes i nocturnes. Comencem aquest informatiu d'avui de Ràdio Palà Frugell el darrer de la setmana, avui divendres 25 d'octubre i ho farem explicant-vos que a l'oficina que els indicadors mostren que aquest passat estiu hi ha hagut menys visitants a les oficines de turisme del municipi. No obstant això, les visites a la pàgina web us hem d'explicar que sí que han augmentat i a més a més el 75% del turisme que ha visitat aquestes oficines està satisfet amb l'atenció rebuda a Palafrugell. En aquest sentit valoren l'atenció personalitzada amb la màxima puntuació. Joan Vigues, primer tinent d'alcalde i regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell, valora les dades de forma molt positiva. A més, ha volgut destacar la desestacionalització creixent dels visitants que rep Palafrugell les textuals explica que de les visites repudes es pot desprendre una clara desestacionalització en la que fa temps estem treballant. Any rere any augmenta el nombre de turismes en mesos com maig i octubre i no només en caps de setmana, això afirma el regidor de promoció econòmica i primer tinent d'alcalde. D'altra banda, també ha volgut anunciar la remodelació de l'oficina turisme de Llafranca en els propers mesos per convertir-la en un espai més adient a les necessitats i demandes de els visitants d'aquest nucli costaner. En total, en guany s'han realitzat 18.227 visites a les oficines de turisme de Palafrugell, Calella, Llafranc i Tamariu. Malgrat això, com hem comentat, cal destacar que el nombre de visitants ha disminuït lleugerament en comparació als anys anteriors. No obstant això, el punt d'informació de Tamariu ha mantingut pràcticament les mateixes xifres els anys anteriors. Cal tenir en compte que aquestes dades representen només una mostra dels visitants que rep el municipi anualment. A més a més, els canvis tecnològics que fan referència al sector turístic provoquen que la gent pot trobar tot el que necessita online, presidint cada cop més del paper. Així doncs, la necessitat de consultar informació física té una tendència a la baixa. Per tant, entra dins de la lògica que hi hagi menys visitants a les oficines de turisme del municipi en els propers també estius. En aquest sentit, si es fa una comparativa en nombre de visites rebudes a la pàgina web visipalafrugell.cat del període comprès entre l'1 d'octubre del 2018 i el 30 de setembre del 2019, amb el mateix període de l'any anterior, s'observa un augment en el nombre d'usuaris d'un 7,66% i un 8,9% dels quals són nous usuaris que no havien visitat abans aquest espai web. Pel que fa a la nacionalitat dels visitants, on s'observa que el mercat estatal segueix sent el principal, seguit dels visitants francesos, els provenients del Regne Unit i els alemanys. Respecte a anys anteriors, els mercats que sí que han vist augmentada la seva presència en nombre de visitants han estat els següents, Suïssa amb un 12%, Països Baixos amb un 5% i a l'igual que Bèlgica. Continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi i ho farem ara per explicar una activitat que tindrà lloc demà a la Biblioteca de Palafrugell, una activitat que és nova i que tindrà a Miquel Berga, professor de, la, de literatura anglesa de la Universitat Pompeu Fabra, com a protagonista i és que serà l'encarregat de conduir les converses de literatura anglesa a Palafrugell. Aquest cicle comença, com us dèiem, demà a la Biblioteca de Palafrugell i es posarà la mirada en el relat Els morts de James Jones, a més de la biblioteca, també hi col·laboren la Fundació Tom Sharp i la Fundació Josep Pla. L'escriptor i professor de l'UPF ha recordat aquest matí durant l'hora del Peix Frègit de Ràdio Palafrugell que Els Morts forma part del recull de 15 contes publicats sota el nom de dublinesos. Per Berga, entre d'altres factors, ha exposat dues claus per entendre l'èxit dels morts. D'una banda, perquè és el darrer del recull, el més extens i en el que retata millor la societat dublinesa de la seva època. Pulmina, per dir així, aquest retrat que, que Joyce fa de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 devisiu, com que sé, com, com Picasso va Baè en el món de la, de la pintura i de l'art. Per altra banda, també l'adaptació cinematogràfica que John Houston en va fer podria ser un factor diferencial, un film que és un gran complement de la lectura del conte de Joyce per Miquel Berga. Si pot afegir el fet de que va tenir la sort, pòstuma eh, Joyce d'aquest conte, Uh, se'n va fer una pel·lícula, una adaptació extraordinària. Inevitablement els llenguatges de la literatura i del cinema són llenguatges diferents, no? tenen les seves pròpies regles, no? uh, jo què sé, quan un està llegint, uh, no necessàriament sent musica, música, potser sí, també les pot sentir, no? <ríe> però no sent música, per exemple, de fons, si és que algun hi vol posar, etc, uh -huh. uh, etcètera, etcètera pot, uh, però, però realment és una, una adaptació molt exemplar,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 que, que, que acaben fent-ho tot, tant la lectura com la pel·lícula, que, que estan memorables. No? Un dels trets característics de l'obra de l'escriptor britànic era com radiografiava la societat irlandesa de la seva època. En aquest sentit, Berga explica els tres pilars en els que Joyce focalitza la seva atenció en bona part de la seva obra. Uh, uh, uh, en, jo en Joyce deia que, que estava molt... Uh, que, que era com una, un, que, ten, que era el servent de deia de dos amos uh, de dos senyors, uh, deia un, un anglès i l'altre italià i que a més a més de vegades ha fet petites feines per un tercer. L'anglès la, la, és l'Imperi britànic, és, la, és que un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 el, el, Irlanda i el nacionalisme irlandès no? amb el que ell se sentia també molt incòmode per molts motius eh? El fet que el format d'aquesta activitat sigui a moda de club de lectura fa que la interacció amb els i les assistents sigui cap A més, aquesta serà la primera de les converses de literatura anglesa a Palafrugell que es duran a terme Especialment pel, pel tema de la fundació de Tom Sharp eh, que era el, el, el vostre escriptor sí. angles a Palafrugell no?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 i que es tancarà amb una cosa de Virginia Woolf. Així doncs, aquest dissabte, demà a les 12 del migdia, s'inaugura aquest cicle de lectures al voltant dels tres escriptors en llengua anglesa que ens ha comentat Miquel Berga. Una activitat organitzada, com us dèiem, de forma conjunta per la Biblioteca i les Fundacions Sharp i Josep Pla. I la tercera de les informacions que portem en aquest noticiari de Ràdio Palafrugell d'avui divendres, doncs és relacionada amb la comarca i aquesta ens portarà fins a Palamós i és que la policia local d'aquesta vila va localitzar ahir al migdia dues persones buscades per falsificació de receptes mèdiques Els fets varen tenir lloc en una farmàcia del municipi quan les dues persones que varen ser detingudes intentaven aconseguir medicaments mitjançant aquestes receptes falsificades Unes hores abans d'aquest fet aquests falsificadors ja havien actuat en una farmàcia del municipi de Calonja i el Col·legi de Farmacèutics de Girona de ho havia comunicat a diverses policies, entre aquestes la de Palamós. És per això que des de la comissaria palamosina es varen fer trucades a totes les farmàcies del municipi per tal d'advertir d'aquesta possibilitat delictiva. No es va tardar molt a rebre una trucada d'una oficina de farmàcia de Palamós que creia tenir aquestes persones en el seu establiment intentant aconseguir fàrmacs mitjançant la utilització d'aquestes receptes falses. La policia local de Palamós va desplaçar una unitat amb dos agents que van interceptar els falsificadors dins la farmàcia. Es tractava de dos joves d'uns 20 anys i d'origen marroquí. En el moment en què els dos policies varen voler identificar-los, aquests varen actuar violentament, aconseguint reduir-ne un d'ells, mentre que el segon va aconseguir fugir de l'establiment. Els agents varen comunicar la fugida d'aquesta persona i es va iniciar una recerca pel municipi de la Policia Local de Palamós juntament amb una unitat dels Mossos d'Esquadra. Va ser precisament aquesta última la que va poder localitzar, estona més tard, el segon detingut prop de la zona del Puig del Molí de Vent a Sant Joan. I tornarem cap a casa nostra per explicar-vos que l'agrupació excursionista de Palafrugell organitza per aquesta nit una xerrada per conèixer la normativa a l'hora de a l'aire lliure. Aquesta és una activitat que tornarà a Can Genís, un espai doncs, en el qual l'agrupació excursionista de Palafrugell hi duia a terme moltes activitats abans que comencessin les obres i per tant doncs, també estan bona perquè poden tornar a utilitzar aquest equipament municipal. Ens posem en contacte contacte amb l'agrupació excursionista de Palafrugell i, en concret, amb en Carles Abres, que el qual doncs, tenim a al l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Carles. Hola, bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada. I eh, que no vaig errat i si comento que vosaltres també vau trobar a, a faltar Can Genís durant aquests mesos que ha estat uh, en obres. Sí, sí, sí, sí i tant, i tant, i tant. Doncs és, sí, sí. és un espai en què també doncs, fèieu eh, els audiovisuals i doncs que no sé si ja l'has pogut visitar però que si, si no doncs... Sí, l'hem he, visitat i hem vist que justament en el, en el lloc, de, en l'espai de les audiovisuals, eh, la sala que ens pensaven que seria més grossa o estaria millor que l'antiga, eh, és a dir que hi han tres pilans que clar, per una sala d'audiovisuals pues, queda com bastant malament però bueno l'arquitecte o qui sigui sabrà lo que es podia fer i el que no es podia fer, esclar. Al final aquesta remodelació ha trigat molt i, bueno, a més a més, doncs, poder ha comportat algun mal de cap a les entitats que la feien servir, també, doncs, poder no ha acabat de, de, de, de, de satisfer a tothom per, per, per aquest motiu. Abans lo que és la sala, que diguem ara polivalent, no?, podríem dir, o en aquest cas destinada aquest, a aquests... A, a, actes, doncs uh, ha, ha canviat d'ubicació i per tant no, no és el mateix espai, no? Sí, exacte, no, em sembla que ha quedat més petita, bueno, no sé, però bueno que és el que sé que hi ha tres pilans allà que, al mig que dius, hostia. hi ha molta gent que queda que no pot veure si es fa un audiovisual no? mm -hmm. o una xarrada. Mm. Bé, doncs uh, haurem de, de, de, de veure com com ho feu en les properes activitats que feu Sí, sí, sí Ara anirem a veure com col·locem les cadires i tot, i a veure quanta gent hi cap. Mm -hmm. Doncs, de fet, ara, ara ho podeu comprovar, com dèiem eh, avui mateix, aquest divendres, ja eh, és que aquesta, aquesta nit a les 9 doncs, teniu aquesta xerrada informativa, en aquest cas eh, enfocada en un tema molt, molt concret, oi? Sí, eh, parlaran els, els agents rurals de muntanya, que... Eh, Bueno, ens vam posar en contacte a, a, a resultes de Trail que els teníem allà mateix a, a Fitó, i ens parlaven de certes normatives que hi han que són molt desconegudes per, per quasi tothom. I res, vam contactar amb ells, i bueno, doncs vindran a explicar a normatives i prohibicions que hi ha en el medi natural en el, en el moment de fer qualsevol cursa o, bueno, cursa o, o activitat eh, així pública, no? Uh -huh. I després, eh, també, bueno, se'n se de moltes coses, però entre elles, doncs, eh, mirar que les vies ferrades o vies d'escalada o, o muntatges que es puguin fer en el medi natural, doncs, siguin correctes i si no ho veuen bé, doncs, els desmunten i donar prohibició, no? Mhm. Uh -huh. Uh -huh. hi ha moltes coses que desconeixem com per exemple a un fan nius, i a quina època els, els ocells no? sobretot a la part de la costa uh -huh. i ells això ho tenen molt, molt sagrat no? i molt cuidat i, i bueno, ens explicaran una miqueta això perquè sapiguem a veure moltes vegades fem moltes coses al medi natural i no vegades no ens en donem compte del mal que podem provocar, no sé, ni d'ocells eh, que fan els nius o, o altres animals no, mm -hmm. de l'entorn. Ara tu volia comentar, no? aquests, aquests aspectes doncs, relacionats amb el medi natural que doncs, a vegades doncs, en el que pot ser una cursa en aquest cas has posat l'exemple de l'Oncotel, no? que és quan us vau trobar amb, aquest, amb aquests agents rurals i doncs vau comentar algun, algunes, alguns temes sí. no sé si sí. uh, us van comentar fets de uh, que us diguessin hauríeu de millorar això uh, de cara l'any que ve per intentar doncs, no, no malmetre tant el que seria l'ecosistema d'algun doncs, animal sí. o, o d'alguna planta fins i tot Sí, sí, clar el que ens deien que pujar justament per l'oncotrail, que, que aquest any eren 270 equips, eren molts de cotxes que pujaven a fitó. Clar, tota la part de les Gavarres és, és parc protegit i, clar, ells deien, hòstia, hauríem de mirar que no pujessin tants de cotxes i tot, tots de cop, no?, perquè, bueno, per, fan malbé els camins, bueno, la polseguera... Els, eh, vam estar tota la nit que anaven passant corredors deia, clar, la nit els animals senten la fresa, senten els cotxes, les llums tot això, eh, bueno, doncs no els hi agrada, no? Mm -hmm. És com si fessin una festa al costat de... sota el, la finestra de casa teu, no? I clar, es queixaven d'això, deien, bueno, clar, doncs mm, nosaltres ho prohibim o no podem fer... clar... Eh, és una miqueta un estirar-ronça a fins a quin punt podem arribar i fins a quin punt eix, diuen, ostres, massa gent, massa cotxes, massa, massa soroll. Bueno, són, són temes que s'han d'anar calibrant, no? aviam com, com, com ho podem fer, també per la magnitud no que han anat adquirint la, la prova. De fet, ja aquest any es va treure un, un punt d'avituallament que estava doncs, a dins de les cabarres, que era el del camp de la cadena, que doncs, també provocava forces mal de caps tant doncs, poder pels agents rurals, però també per vosaltres en el tema organitzatiu de, de, de, del, del nivell de, de, de vehicles que s'apropaven fins a aquest indret i que no era tant eh, de fàcil accés poder, com el de Fitor, o era tan gran poder per, per avestir doncs, el nombre de vehicles que, que, que, que assisteixen a aquesta prova, i com dèiem, eh? sempre vosaltres que esteu tan relacionats amb el medi ambient i amb, amb aquestes excursions i que doncs, tracteu molt temes de, de boscos i, i de paratges naturals, i doncs, també és una, una bona xerrada aquesta que fareu per intentar doncs ajustar-vos a, a ajustar no? aquestes normatives que existeixen. Sí, sí, i estaria bé eh, que, bueno, clar, hem convidat... a eh... Uh, gent de, de Begú de Palamós, de Sant Feliu bueno, de per aquí al voltant del no Baix Empordà perquè vinguin uh, a escoltar la xerrada perquè clar, qualsevol entitat o, o centre excursionista que, o, o, o centre de bicicletes no? perquè també hi ha mm -hmm. moltes curses de bicicleta no? i és el mateix doncs pues, sàpiguen més o menys la normativa i així uh, hi ha vegades que han, han prohibit fer una una activitat d'aquestes el dia abans mateix, no? Quan ja tens, jo què sé, etiquets venuts o samarretes o premis comprats i, i clar, eh, clar, també s'ha d'entendre que ells fan la seva feina, no? I mm -hmm. que ells procuren pel, per l'entorn natural, no? pels animals, la vegetació, etc. no? I més sobretot si, si ja hi ha una normativa doncs prèviament, doncs això, eh? Si sabem... Exacte, exacte, la normativa ja hi és, sí, mm -hmm. sí, el que passa és que no, no, no la sabem gaire, no? O, o molt poc. Mm -hmm. Sí, sí i doncs, això irà a la xerrada doncs eh, crec que és una xerrada molt interessant per, per tota aquella gent que, no només d'aquí de Palafrugell, sinó de la comarca, eh, tu deies eh, que facin... sí, sí, sí exacte que muntin doncs, activitats a l'aire lliure i que tinguin doncs, hagin de tenir en compte doncs, certs aspectes que estan en la normativa i que si no doncs, pot fer això eh, que el dia abans o pocs dies abans quan ja has muntat tota la difusió i doncs, ja tens poder eh, persones inscrites, doncs, que hagis d'anul·lar l'activitat perquè no, no t'ajustes el, el, que, el que es marca la, la normativa exactament, sí, sí doncs, Carles, o no tens els permisos adients uh -huh. perquè també eh, has de demanar permisos, després ells miren el recorregut per un t'han de passar i te diuen, ostres, doncs en aquí doncs millor que us allunyeu una miqueta, 200 metres poder, perquè és un penya-segat i en aquest penya-segat doncs, no sé, hi viu tal ocell uh -huh. i en aquesta època doncs millor que no hi passeu no? o mil coses, hi ha mil detalls, no?, mm -hmm doncs uh, aquests detalls i aquestes uh, doncs, normatives que poder queden una miqueta, uh, que, que no són conegudes per tothom, doncs les podreu avui conèixer a les 9 del vespre, aquest divendres, uh, l'espai de Can Genís, aquest remodelat espai de Can Genís, que a més a més, doncs mira, us servirà si no heu visitat aquest espai, doncs per veure'l també com ha quedat uh, més enllà de per fora, doncs també una miqueta per dins, allò allò que pugueu veure, uh, doncs aquesta xerrada informativa del cos de suport dels agents rurals de, de muntanya, una Activitat organitzada per l'Agrupació Excursionista de Palafrugell i doncs agrimen en Carles que una vegada més ens hagi atès a Ràdio Palafrugell i ens hagi explicat aquesta activitat. Moltes gràcies, Carles. Uh, gràcies a vosaltres. I tancarem aquest informatiu d'avui divendres 25 d'octubre i ho farem, doncs, com és habitual, el, tancant la setmana amb la previsió meteorològica. Per tant, doncs, ens posem en contacte ara mateix amb l'Observatori de l'Estartit i amb en Josep Pasqual, el qual doncs, ens explicarà què ens espera per aquest cap de setmana, després d'aquesta setmana doncs, marcada per la llevantada que vam tenir doncs, dimarts i dimecres. Saludem en Josep Pasqual, bon dia. Hola, bon dia.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 barres, això serà el que ens espera aquest cap de setmana per tant, doncs, tranquil·litat eh, no ho va ser tan així, doncs, a principis de setmana dimarts i dimecres amb aquesta llevantada que ens eh, va passar per la nostra zona i de fet, doncs, hem dedicat dir que Torruella doncs, va ser una de les poblacions on més eh, a, a quantitat d'aigua es va acumular, oi, Josep? Eh, sí, segons eh, dades de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 és a dir, que aquestes pluges, sobretot en situació de tempesta com teníem, no són gaire regulars. Eh, per exemple, aquí a l'Estatit va ploure menys, 142 litres per metre quadrat. Uh, I, per tant, doncs, temps estable. Josep, doncs moltes gràcies i bon cap de setmana. Igualment. Adéu-siau. Bon dia a tothom. Doncs després d'una setmana mogudeta, sobretot, eh, com dèiem, eh, dimarts i dimecres, no tan tant i dilluns també doncs, van caure ja algunes petites precipitacions aquí a casa nostra i a la comarca, doncs ens espera un cap de setmana, com dèiem, marcat per l'anticicló i amb aquest eh, contrast tèrmic entre les temperatures que hi haurà de nit a primera hora de la matinada i també doncs, les que hi haurà al llarg del migdia i la tarda amb unes temperatures força agradables. I amb aquesta informació meteorològica hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui. Nosaltres ens emplacem doncs, a trobar-nos novament dilluns a la mateixa hora i d'altra banda doncs, us recordem un parell de cosetes. D'una banda, que a continuació venen els esports del punt, per tant tota la informació esportiva de la vila i també de la comarca a continuació arriba amb Rafael Corbí i que si passés qualsevol cosa al llarg del cap de setmana doncs us mantindrem informats a través del nostre portal web Radio Palafó